Минуло, дівчата, минулося, розійшлося, і сліду не стало. А яким сміливим і красивим було це перше кохання. Хлопчик-поет, який ще крихіткою дитиною ходив з дому шукати стовпи, що підпирають світ, прикрасив і своє дитяче захоплення так само яскравою грою фантазії. В ті щасливі хвилини, коли підлітки – Меж мови розмови цілувались, обнімались з усієї сили, то плакали, то божились. Він розповідав своїй Оксані про те, як золото і долю добути і буде на Україні панувати, коли не загине, після того, як переможе її ворогів. І пригадуючи ці щасливі далекі хвилини, він з німими стінами на чужині ділився сльозами по відібраній долі дівчині, з якої його колись розлучили. Її люди одібрали, бо їм було мало. Та все ще сподівається. Може, ще раз зустрінемось, а може... І не знаю. Але ж під цю пору спогадів і ще не втрачених надій йому вже пішов 27-й рік, і однолітку його, мабуть, давно вже за селянським звичаєм віддали заміж. І примирившись цією невідразою і нелегкою засвоюваною думкою, він звертається до своєї першої, чужої, чорнобривої Оксани з закликом хоч згадати його, закинутого на чужину, і хоч жартома згадати минуле. А воно це минуле зовсім не було жартом. Майбутній поет уже милувався дивом красою своєї обраниці, а та з ним усміхалась, плакала, журилась, Учила його пісень і мови кохання. Очима, душею, серцем розмовлять. І як музу просив він її увінчати Чоло закоханої Мар'яни, героїні задуманої ним поеми Символом першого кохання, первоцвітом весни, рястом. І молився за свою маленьку подругу. Він не знав, що з нею, яка її доля, але йому чомусь здавалося, що його Оксана нещасна. Оспівуючи її під ім'ям Мар'яни, він хотів змалювати сумну історію розбитого кохання. Багатий сотник, уявлялося йому, забирає у нього дорогу подругу, і устами старця Кобзаря він оплакував її гірку долю, але не закінчив сумної поеми. Минуло ще п'ять років, а він, виявляється, не забував Оксани. Підбиваючи підсумки пережитого, він згадував і ті добрі сльози, що Оксану, мою зорю, мою добру долю, щодень Божий умивали. Але прийшли підкралися злі літа, вони висушили чадом-димом ці добрі сльози, його муза залишила мотиви особистого характеру і став поет співцем боротьби. І цей новий період у його творчості настав уже після того, як він дізнався про жахливу долю своєї милої красуні Оксани. Недобрі перечуття його справдилися. Після 15 років розлуки з батьківщиною уже не пастух, а відомий художник і славний поет, він відвідав нарешті рідну свою Кирилівку. Все було як колись, на старому домашньому вогнищі. Біля батьківських могил з похилими дубовими хрестами У мирному затишку тихого садочка Він спитав у брата про долю своєї Оксаночки «Чи жива? Ота Оксаночка?» – питаю у брата тихо я «Яка? Ота маленька, кучерява, що з нами гралася колись» І почув звичайну, але страшну історію «Помандрувала ота Оксаночка в поход» За москалями та й пропала. Вернулась, правда, через год. Та що з того? З байстрям вернулась, острижена. Було вночі, сидить під тином, мов зозуля, та кукає. Або кричить, або тихенько співає, та ніби коси розплітає, а потім знов кудись пішла. Ніхто не знає, де поділась. Занапастилась, одуріла. А що за дівчина була? Так-так, що краля і не в Бога, та талану Господь не дав. І вперше в душу великого поета закрався сумнів у всемогутності промислителя. Відтоді доля кожної дівчинки-підлітка особливо лякала його, і бачачи яку-небудь маленьку Мар'яночку, він зичив цій,